Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi, rabbi l'alamin. As-salatu wa salamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mën tebi'ahum bi ihsanin ila Jumiddin. Të ndëruar shikuës, fillim e shtë më lejani që në fillim të ta këti takimi sënë të të tjo përshëndes, me përshëndetjen e ngraht dhe të bukur islami. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E pas kësaj, Allahun Azzu Gjellif alë ndëruojmë,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 para se të fillojmë me emisionin, pash se kishin ardhur pyjtjet shumë të angane juaj dhe janë grumbulluar, e pas taj favorizua që, me të vërtet, fillemisht i përgjigjemi pyjtjive të juaja, që kanë ardhë përmes SMS-ave, e që nuk po kejmë mundësi gjatë emisioni të ju përgjigjemi për shkak të telefonatëve. Andajson dhe të kemi një të, të takim të lirë pyjtje dhe përgjigje, e pas taj me lene la të manuar, do të hapim edhe mundësin e inkuadrimit nga anë e juaj përmes telefonatëve. Pythja parë thotë, kur përfunden agjerimi i 6 ditve për cilëse të Ramazanit? 6 dit për cilëse të Ramazanit dhe thotë agjerohen gjatë muajt shëhual. Dhe muajt shëhual është një muajt plot pas muajt Ramazan, i cili mund të ketë 30 dit, apo mund të ketë 29 dit. Prandaj, shikoni në të gëvim atje, është eshenuar kur ka filluar shëvali, do të ka filluar me 28 korek, ditën e part të bajramit, dhe vazhdan, do të tëtë, dheri në fund. Tash, sakësisht, sa dit i ka këmua, njësëtën apo të rritët nuk e di, mund të shikoni në të gëvim atje, do tëtë, sa zë gjatë. Por, sa për siguri, mirër që të, të, të ngutemi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 Për të meshtë vla ndërruar, lësë ala në manuar që të të ndihman dhe të shërënë, se me të vërtet, ndashta gjatë luftës në Kosovë, ku ke marë pjesë dhe ku je invalidja së luftë, lësë do të me të shpërlujt ty dhe gjitha ta që kontribuan për të mirën e vendi dhe lirisë së këti populli, me sigurit ke pas, me të vërtet, vështërsi, ke pa, ndërsa pa me të vështira të rënda që të kanë shkaktuar depresion. Nuk e di pëse po në qofë se e ke vrej se terapia, po cilë dobi përndihman, po mas në tërpëri, si do qofë të konsultohu me mjekon për në tërpërin dhe terapis. Esoj përket namazit, elhamda që ke fillu më u falën, nga se me dë vërtet, namazi është një qëtsuas i veçan dhe i pasachem, është një borim i prejhjes shpirtrure që në ndihman shumë në këtëritim. Andaj fakte që ke fillu me 2-3 vakte, dhe nuk ke filluar me 5 vakte,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 përmendja Allah Gjallahu Ala, do të kini ndikim me dëvërtet, pozitiv dhe shumë të mirë në problemin që të i po balafachosht me ta. Uh, Ale juat që fëmijo të ulin emra me cilësi të Allah, që është emni rrahim. Emrat uh, e Allahut janë të posaqme për Allahum. Për vetë se, në disë raste, kur është një emri cili, si emërtim, është edhe për Allahun, edhe për kriesen, edhe e që pastaj në përmbajtje dhe në kuptim dhe në dëmëthënje, ka ndalime të mëdhame zvete. Por, në qovë se bëtja për një amër të Allahot, a dhe gjelë që mëdhërët është i drej për detë për Allahon, atëre, në këtë rast, me mirë është që ti bashkan gjithet një fjalë në gjuhë në robë, që gjuhë që është abdu, robë, abdu rrahim, abdu rrahman, si kështë është abdu la, ekstumerat dhe dhe Thot, a lejohet heqe e lythave, babaje bën një gjithë të til, me dovë të ndryshme, por nuk ju sakton qmimi njerëzve. Largimi lythave është i lejuar, bëqenresht dhe thot, kur ato pengojnë dhe janë në verice për individin. Dhe, pa dushim njerëz përdorin me heleme të ndryshme, vajra e kështu më rad, bas të sëreve, largohen ato lytha.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 që ndodhë në njerët që jutë keni të qenë preashtua, ndështëta i mështua në njëftar dhe kjo, ndështëta ju, ju ka prej kur të i mase, keni të drejt, por nuk mëndoj se kështu ka qenë situata në tërë tër Kosovën. Nuk mund të vendosi për martes, pas i kandidatja nuk mund të ketë fëmi përshka këtë një operacionit, qëfar me kështë nëjë të bëjë. Vla ndëruar, martesa do tëtë në islam, ka qëlimet të ndry nuk bëjt aja vetëm për shfryri epshi, por bëjt për realizimin e disa objektiveve. Ndaj, njën nga objektivat madhore të martes është edhe pasarsit. Shtimi lojt njerëzor. Për këtë arsut e pejgamberi, sa ozona ka porositu që, me dë vërtet, të martojm ato që lindin. Kë nuk do të të të se, të ashtu që nuk lindin, nuk do të martuar. Por ka dhe nga moshkujt që kam probleme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 që të këtë përmbajtje fisnike, që të këtë përmbajtje edukative, arsimore, që të këtë përmbajtje morale, nëse përmbajtje e poezive është në regull, atër nuk prishpun që të pastash jotëm në Facebook, po nështë të libert, po të ashtë nesër me përmle dhe poezive. Kështu më ratë, së të qoftë, nuk ka diqka të keqë në këdrejtje, ma pëtëm. Rekatën e partën e mazët e acis, u lidha, kur imami ishte në se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 Prava që të shkash të ndë një hoqë për hoqëllar të shkolluar, të hoqëllar që bëjnë rukje si duhet, apo të këndojnë Kur'an, dhe në bas të lezimit të Kur'anit mund të del në shesh se a bëhet fjall për epilepsi që shërot me Kur'an, apo bëhet fjall për epilepsi që ka të bëjnë me problemet të tjera. Mund të jetë ser, mund të mos tjetë kështu. Mund të mos tjetë kështu. Pra ndaj, lezimi i Kur'an nuk të bëndëm, ajë vetëm që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 Familia jote, kur po të pengon që të mërtu është më ma djallë, me s'u këri këndë një arsuje. Unë nuk besoj që këndë një babës e non që nuk i adonë të mirën qikës vetë dhe që me ndonë keqë për qikën e vetë. Po flasë në rëthonë hën normale, se sot për në gjëmë gjithë shka. Andaj duhet tëmë që ti duhet të bisetosh me printet hu, dhe në qovë fësa ata kanë munges informatash për këtë djallë që ti po edon, Nështë ata kanë në një para gjukim për te, tu asë serash. Apo ata ndështë ta e kanë dhe një argument që ti du t'i bindesh. Dhe mëndoj se komunikimi në dhe familial është më se i nevojshëm në këtë, këtë situat. Dhe respektoj e dëshirën e prinderve me që nërështë kur ata të dëshmojnë se kanë argumente. Të dëshmojnë se kanë fakte pëse nuk pëtë lejojnë mu martu ma djana. Edhe pëse padrejtësisht Baba nuk kadrit me të nënë nga martesa, pa drejtsisht, pa argument, pa fakte, nuk kad keqe, asgjë për ajdo me të pengu, nuk kadrit këtë me baj. Po thëm, mirësh me ullë me bisedu, me shiku, me komuniku me zvete, e pas taj, dhe tët, në bas të argument dhe fakteve, të mbizët nën arsia dhe logika, dhe dobija e përgjithshme, dhe në bas të kësoj të vendoset, se a, në të martosh më ma djël apo nuk do të martosh. Nëse në prindë të bindën, të sillnë argumente se ti nuk je para djallë dhe ju familjarisht nuk mund të bashkoheni, bindju argumenteve të prindërve, respektoj ata, Allahu të çon paraçat dhe ka më e trokit derën tënde një djallë tjetër që është shumë më i mirë, shumë më i përstadshëm elen do të martosh sa i që ti po e dëshum. Dashuria është relative. Po mëndos se nuk mund të dosh më kërkon si ata.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 i rahatshëm dhe i knatshëm. E, të nëruar shikues, do tëtë, këto ishtë disa prepyjtjeve që në kanon për mes SMS-it, dhe këto ishte, kë ishte koha në pjesën e partë të këti mjësën që patë mundësi të japim përgjigje. Në të qoftë, në këto e bëm një shkutit të shkurtër dhe rikëthemi pas taj përgjarduar më tutje me të lëfnat e juaja andaj ju mirë presin.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 Mendoj se gjërat të këto të janë pak më normal, që mos ta ngarkojmë veten me gjëra që ndoshta nuk janë reale, apo. Ë, kimi telefonata inkuadrojm. Ornona. Selam aleikum, açi. Aleikum selam, rahmetullah. Po, dashja një dy pyetje. Ornona. Ë, pyetja e parë është, nëse një çift bashkëshortor nuk kanë fëmijë. Po. A lejohet me sel kurban, sepse i kë Allahu më dhën fëmijë? Po. Edhe kjo dia tjetër për namaz. Por në se se bëhet namaz për shembull të fazet ku di recitat e ditë knohen vetëm elhami ku është çka është kjo këtu më ndonjë më intereson. Sa të drekave që nia knohen heshtje. Ekiperslem durë çotë para knohen elhami me sure e dyat me çelhamja po aqish. E çast çast e çort e çort e çort. Po fandericë. Korjela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 Çondron një transmetim se i dërguari sallallahu alaihi wasallam na ka porositur që smundjet tona do të smurit ton ti sherojmë me sadaka, me lmuş. A ne kurbani është lloj sadaka, është lmuş. E therr kurbanin dhe migjnuash kip te varfërvë. Por kjo nuk do të thotë vetëm se kurban, mund të jetë para, holla me don dikut. Në këtë mënyrë që kjo ndoshta bëhet shkak që Allah xhalla wala u asill ndoshta fëmijën.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 duke kan katër edhe nuk e kam falja Artin. Ma le han zgjedhëm çun katër o bogati edhe nuk më fal diçka të falja Artin. Ama koza baje tuhih. Edhe vlado se për serit apo diçka tjetër. Është çort, është çort, është çort. Bravo. Eh. Pe gameli sa zonë ka po rosim mos flam pa falja Artin. Ngase ndodh që pastaj të futem në njëm të natës të ndaj kjasia. Por do të qoftë kanë ndodhur tikiu këto dhe nuk ka dhe qëkat keqe, nuk ka nujem me përsit asë asë gjë, nga se Muhammedi sallallahu al-Sallam e ka përmend, se në qovë se dikosh flenë dhe si pasojë gjumit i këgjumi, falet kur të delgjumit dhe kjo është kuha namazit për te. Andaj nuk logaritën këtë rast, pasi që me arsujë është, nuk logaritën këtë rast se ke bëndë një shkelja, po ke fa namazin jashtë a kuha, edhe pse realisht ka që një ashtë kuha, por... Lageri se ti ke fari në kote vetë, pasi që gjumi ka qenë pëngjes që qe ti të vënë është namazin. Andë nuk ka nëvejt përsitët, asë gjë në regullë është namazin dhe tjera erveq të kesh kujdes më teper. E, kemi telefonat e inkadrojmë? Urna. Salam alaikum. Aleikum, salam rrhtullah. Uh, Hoqë, uh, onë i konë vërë vetë e vëllu me i falin të asko namaz. Po. Po. Po, dërërata që abinë dëshojnë me një gruqë që bënë të hirë. Po. A gjithë një dhejshë ato, apo një dhejshë, a mi a falë një kujë për të vahë. Po, e qartë. E qartë. Uh, a egzitorë mundësi e dikush në këtë formë që të bënë siherë? Ka mundësi? Për mes dërërata, për mes gjyreve, ka mundësi këtë ndodhë, fillimishtë. E dyta.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 A vonë boni ni dipi kë? Po, orna po, po, atu, tom, po. Des, al, al, al, al, të dëgjojmë. Uh, kur lindes mia, bon uh, me miknoja zonë te te veshit për mëduemin apo çështën. Po, po, po e kuptom, po. Dash, a alikim çellën. Kalofshi mirë të mirën. Ë, kur lin fëmijë, ë, rregullat e Islamit më mësojnë që ndaj këtij fëmijë të ndërmarim disa veprime të caktuara. Një nga ato është edhe t'ia përzijelim emrin e bukur dhe emrin e mirë emrin që ka kuptim, emrë që njësit do të lavdruat para shokëve të ti që ka të emrë. Nëse edhe ka kuptim edhe ka dhëmëtë thëni edhe njerës të mire bartë në të emrë e kështë të mëratë. Se përket e, e zanit, dhe të tëtë, është të rëzmetunë hadithet përgjambinit së sëllëm, se preferuat dhe është e pëlqyrë që t'i këndohet e zani në vesh në djathë fëmijë të posalinurë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 Aleikum salam. Aleikum salam. Sa falitë në një libër vom dozhuni hadith te gjerëta e Alislam që thot ai një i cili s'do të mos namazë, duhet të jenë këmbë të ledrë dhe të thaful asnjë fjalë, domo ila ila allah wahduhu la sharik la. Dok ja shtuan kënd yuhi ju mitu huwa ala kulli shay'in qadir. Fati shtuan vetë votë ngritës vetë shofa te Allahut dhe i falën vetë xhinohe. Tamë gjithë namënisë kladi është saktë se mas çelova namazë duhet të skuhet.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 Or në? Um, on një mjë mëzër vikimane, desi lë nëzboni këtje. Po? On për nëjë shumë, jë me marsumë, beth jë në njës një. Po? Po un këtës në shumë vërën lëtë, vërën më utratë. Këtë të pak mëjë me në shpenzime të familje hërëtë, shpenzime të mështë në shumë farë duke qetësuar, ju kinti vajbul, ndërshë shënjimos ne kam këratik kur vetëra për sinë. Do të kemë ne di të lejohet siç janë këto, domethan kontributet maksimale na janë të prera dorësona më shumë. Po, po. Të mbëritin. Po, komto. Po. Ëh, po. uh, së pari kujdeset për familjen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 E, e ekonomike e gruas në këtë rast e, të ndikojnë raporte të bashortuara, gazetarët mund të ndikojnë. Gruaja mund të di vetëm të pavarë në këm i këm këtyrat e mia, unë bëj çfarë të duaj kështu më radh, nuk e vazburin ta, nuk duhet kështu me vepru. Gase kjo padyshim e acaron dashurinë bashortore, rënë raporte prish familja kështu më radh, por duhet me koordinu. Andaj në këtë rast ti ç'po bën, po i ndihmon familjes tënde me rrogën tënde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 kimi telefonat هذا ورنال السلام عليكم وعليكم السلام هذا هو ضروري قلت لي تكوني استثنيه من باطني استثنى من موضوع الجرمون اجل لي سميتنا باش تجي دير لي جهه عندو ما بونالوك ندجوا يمرطو مع شكون مع جرمون مع جرمون شنو اش كا A, është e li në më fërët në bashkët u djerin në djetë. A, me jetu, a është papo e qa? Po. Papo e kumëtove, kumëtove. Allahu Azhuzjallën e ka lijuar, të të të qëtë një musliman është lijuar të martojt me ato që fëtëri qënë ehli o kitab, i tharë të libërit, ata që kanë pasë libër, ju ka zbitë Allahu a libër, të vrati dhe në gjili, që janë hebrajt dhe të krishtarët.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 dhe ndëgjohëm fundëfjone me bashkjetu. Besë që ki përstim martes me pas. Nëse ka martes, ka koror, është gruja jote, nuk ka dhe qëka të ndaluar në kadritin më të. Kemi telefon të inkuadrojmë. Selam aleykum. Aleykum, selamatulloh. Hojtja vë në kajdume të që koha e namazit, të shemë dhe drekës, jenë tre njave derin katër. E dhe ashtë në ditë, a është pa mirë, më këtë si të në hojtja, apo shka n po e çao çao un e kurthash pinjo vetën katën ose bashaksë njëm katër dreka im pak më herët dhe ikindi është edhe pak më vonë ju për kohrat e namazit përmbani tagvimit është tagvimi do të thotë i botuar nga bashësia islame e Kosovës dhe ai duhet të jetë referencë jon për kohën e namazit atje shikojm kur hyn kjo ko kur del kjo ko më kështu më radh kshu duhet kshu duhet të të të, të veprojm mirë po nëse namazi për shemb hyn në orën 1 dhembar nëra katër. Kur është më mirë më fal? Më mirë është më fal më një herë, po pa të mundsi. Për mashkujt në xhami, me xhamat dhe kjo nuk kupton se e falin në fillim të kohës. Për gratë, edhe për gratë është më mirë më falin në fillim të kohës, kësaj nuk din si mund të zgjish më, më vonë. Apo edhe pastaj mund të rrezikosh namazin. Andaj ka orna hadith se Abdullah ibn Masud, një nga shokët e pejgamberit sallallahu aleyhi وسellem, e ka pyetur pejgamberin sallallahu aleyhi وسellem, "Ayul a'malu afdal?"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 Në regullë është namazin, por pas i popytë cilë është me mira, pa dëshimë se me mira është të falet namazin me njëherë në, një në konë kërë të hënë, nga se kjo është edhe me mirë, por edhe me sigurët për gjithë a kënë për neve. Uh, kemi telefonatë i në kadrojmë. Alla. Orna. Selam aleikum, hosht. Aleikum, selam artë Allah. Dashma një për tje. Porna. Ne i kom agjeru e të është dite për shëvarë, dashma të bajrami.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 apo nga se ditët e humbura gjatë Ramazant e ke obligim të i kompenzash, dërsa gjartët e shëvalit jam vullnëtara, nuk e ke obligim ato me agjeru. Andaj regullet thëtë që fillimisht duhet obligimit kryet pas taj, dhe thëtë të agjerojnë ditë e shëvalit. Për vendë që atërë kër një grua mund ketë ditë shumë të ka vështir, me agjeru bashkë të dyja dhe ka frikë se ikë shëvalit, themi gjire e shëvalit, së prishpunë,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 Ta është varda me kompenzimin dheri në fund dhe plëtson me këtë edhe kompenzimin edhe agjerimin e shëvalit. Uh, Inkuadrojmë të rëvnot në radhës. Selamat, Lidum. Kënë gjënjëma për të qajde gjuësi që tira me herës për adhjutën që të duhet mas namazit. Po, të ishta këtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të S'i thonë sofot tre strukturat tani lutja Allahu anta selamun e kësaj selam beno. Po do të më lut direkt ma pa ne në lavashja ulë shrikën. E çartë, e çartë. Po e çartë, më çartë. Ë, uh, vërejtajojmë vën, për shkak se uh, hadithi jap kët kuptim, pa thonë si fjal, po qëllimi pa thonë si fjal është pa ul me njerz. Jo pa bë dhikr. A kuptova? Don hadith uh, hadithi that, hadithi that don ë uh, muthniyan qadama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 ومنك سلام تبارك يا ذو الجلال والكرام و سigurse ka thon Allahume aini ala dhikri si ka shukri ka wu husni ibadatika ozod mendhimo çt përmendit ty mendhimo çt falëroi ty do të adurohesh si duhet ty këto dhikra që ka thon pejgamberi sa kur i përhundon këtu pastaj vazhdon tek la ilaha illa allah deri në fund zathara që renditja është e kërkuar nuk e prish kë ç'është përmend hadith andaj të biseduar dhe të fulurit nuk nën kupton me dis tjetër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 thot babai koplen me hemoroide a prish punë të përdor dhjam derë ne e dim se fetarisht sipas mësimit islamet deri është për ne binduluar dhe kur flasni dietaret për adoleshte derit thon se ju që është i ndaluar vetëm ushqimi mish i tij por çdo gjë që del nga ai është edhe, e ndaluar edhe a thiedh nga edhe dhjam i tij nën dietat nuk është dhjami i derit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 në qofë se me dëvërtit, ndi është keqë, në qofë se endërprenë punë në keqë dhe vendurë që në të ardhëmë në muë këtë keqë më së me bëhë. Kjo në qofë se më kati ka të bëj me ndonjë uh, obligim apo ndonjë ndaljes që, që është mestej me salat. Ndërsa, në qofë se bëhet fjallë për hakt njeriut si kur se thuat, për ndonjë të dhe të njeriut, atëra Shpendimi ka një kusht. Duhet që përshamun qovë se në dokujt i është marrë një shka padrecisht, me jakthy. Kë përshamun një kush, ka vjedh, ka vjedh, ka vjedh, edhe din kune i ka vjedh. Apo, tash, mas i ka vjedh dhe para, ose ka vjedh në kërë, unë për pendurë atash. E parat? Epo, tash, ja, parat i këthen, madhin që e kuqja ke kë vjedhja këthen, i kërkojnë halalak edhe pendurës të ka lojnë mëndu. Mirë, po...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 E kemi fundu padresisht, kravolkaq për ta padresisht. Nëse poshtë këtë gjë është dëmtuar dikush, obligohem që ti kryjm hallallak, edhe ai duhet që të zërmërgjon në afal, na bën hallall, në katë rast mund të jemi të lirshëm sa jemi penduar të kallojmë nduar dhe sa Allahu xhallahu na nafal. A thot jam i fejuar, por më kanë thënë që kurora nuk është e vlefshme nëse nuk është bërë te hoğa. Uh, nuk ka uh, ceremonia e kurorizimit apo fejesës te Hoxha nuk është obligative nuk është obligative uh, ajo që duhet kjet të kjet paraqisht tek fejesa është a, a, ajo çështë edhe në traditën tonë do thotë këtu islami e apran traditën atë e pranon tani si është tradita mirë në verë dy familje pëlqejnë me zvetë dhe e caktojnë ato që quhet vad një datë caktuar për me kërku vajzën mbledhen te afërmit e djalit dhe shkojn te afërmit e vajzës atje s'babai sojr vllaj sojr dora sojr ogjë tohem sik datën e prezant te burrave te dëshmitarë të, të, burave, të shumt kërkohet nga ana e djalit dora e vajzës nga kujdestari ja e vajzës ai apo mprahit kjo është fes pastaj djalit dhe vajza mirën vesh për dhuratën e martisë se quhet mehr kjo është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 do të me kërku pëse nuk për edhe në qofë se për shambull të ka lënduar, në qofë se në do shta nuk të ka respektu. Do të mund me komuniku. Shikonë ruar unë nga e, përvoja ditore me njerëzit vrej se njerëzit fatë kjecësht. Shumica për tjene, kër kam po flas, at, ajo kategori që kam problem me zvete. Familiare, bashkortore, kështu më rallë. Shumit se a këture problemeve shkakton për shkakt të munges të komunikimit. Nukur njërt me folë. Të mëndës e në në, në kriz të komunikimit. Nuk bisedojnë me zvete. Preferojnë para gjukimet. Preferojnë akuzat. Ule biseda. Të ule me të ndëgjojmë njëri tjetërin. E në veç nëti për këtë komunikim kanë nevoj. Kanë nevoj bashartët me zvete. Nga njëri përshemullë mund të bën një veprim burri caktuar, çka ti nuk e shkëndërman sër të shkej keq, në sa gruaja mund të lëndohet shumë nga ai veprim. Sa e kundërta mund, lindohet, gruja mund që të ndodhë anasjelltas. Do të thotë gruaja mund të rebelohet, mos të shërbejë burrit si duhet, mos të bëjë si, si duhet, pse? Ngase burri i saj ka bën veprime caktuara nd të kaluara për shemb. Mi bisedoni, uluni, ku është problemi? Nuk është e mundshme të më dosh gjumtonë, nuk është e mundshme. Përveç se ka diçka E po aja qka është, bësëtani, shikani, nda shta përshambull, ki vretja, që ja thush grusë, aja thot ju më rësebën, të më kur lërgohet, këthejt asurija. E duhet të thëmë që bësëtani me zvete, mas lejani që, zbrastiren, e komunikimit të mbush, armiku juaj, shetani, nga saj kur e mush, asbatir, pa saj ja e mush, barot veç, që menë zi shprat me shpërthy, jetë të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 do të komunikojmë bisher dëm. Ti hapim çështjet. E mendoj se edhe në këtë rast ke nevojë çtë. Hapës çështjet me gruan tënde. Problemet, sikosh ku është problemi? Ka se nuk os të mundsh me një person që je martu. Krijeu tu, ke pasjet edhe intime dhe private këtu me radhë dhe mos ta duash. Ka diçka këtu. Mund të të fajtë ti? Gjanë zbeë dashuria dos njerëzve për grotë të hynë pse? Ka se shikon në rrugë lë gruaja tëa femre, apo, edhe fillan që e gruja ti si duke të interesantë më mëmë. Pse, së shenë ka si aja, së shenë ka si kërse kja, fillan të zbejt dëshurria, për fërën së vje. A se ka po lej-lej prezentimesh në rrugë të grave, të femre, në nërshme që janë zbukuruar, janë zveshuar, ekstumeral, dhe ta është fillan, disi nuk i ban përshypje e gruja ti, disi si është pishman që Çishmrohi samuk jo qroks timor. Mos hara se, se de gruaja mund të zbehet dashuria saj, ndërsa është njerëz më më të bukur se ti, nëse kështu fillohet atë në koid bashurtore, Allah na rujt. Po duhet të sikuar apo njëri që do të na rujt, eh, ta kupton se gruaja që e kaon shtëpi, për të ushqyer mirë në botë. Që sa ia ruan familjen, ia ruan moralin, kujdeset për ty i për printet u çishmroh, antaj, në ke pse mos më dash. Atë më ndonë që duhet me sikur për sebepe. Pse? Pse?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 të rastët, të shkurëzimit janë për shkak të mungesë së komunikimet me zvetë. Së pisedojnë? Nuk ulen bashkarisht me të kalu problemin. Ulo! Mëse kjo është e që ka kërkuar Allah Gjallapen e Aron. Të pisedojnë, të komunikuj mimi njarës, kemi njërës për kontakte, për komunikime, për sërime, kemi nëvojnë? A dhe mendojnë se, mendojnë që kjo duhet tjetë regullë i jetës të unë, edhe në jetën bashkurtore, edhe familiala dhe ku të qoftë. E... A bërë me pyjtë hoxën se që dy vjetë në muaj në Ramazanit me ndritët ftyra. Edhe krejt janë të unë pyjtë që aje ka përdojrë që të ka ndritë i ftyra ka që shumë. Unë ju përgjethësha kërë gjësë përdojrë se edhe ashtu i fali pesku në Ramazan dhe Ramaznate ju të më tregënë në një qëka. Por, nuk e di çfarë kuptimi pa të padritës syra ose njerëzit që këpo poshtipin, për për është atë njerëzit që duajn e tashmë këto dogj st kampon edhe moti, ë dogat të pidashnis kur don diku dogat që të ndriçon fytyra kështu më rad, por është e vërtet se durimi ndaj Allahut dhe largimi nga mëkatet bën që fytyra dikujt të ndrihet të jetë i disponuar atë do njerëz që kështu më rad nga sekretë sillin vepër të mira, punë të mira, njerëz që bojnë kaq ju nxjihn fytyrat Nat kuptim, jo kuptim të ngjyres së zeze. Apo po është një nxirje e pasaqme dietë ftyrë më katari i madh i keq, njëri lig, apo edhe gjithashtu njerëz nuk e donë një në lig. Një në kado një në kaç. Kush e donë një që bën kaç? Kur kush nuk e don. Gjithë njerëzit donë një njerëz mirë. Për shembull, njerëzit njerin bujor a dojnë? Jo nuk e dojnë. Atë që dihman jep kujdese të a dojnë njerëzit? po prancin gjëtan korkosh nuk e dan pa dan i folgëçi i fol pas vaktet mund të më keni përkushtuar në adhurim të Allahut azhjel larguar nga mëkatë gjitha këto ndihmojnë në masë më dha ç'a fytyrat të zbukurohen të dritet jam kuptojmë tash me kuptoj diku se po shkëlqen fytyra diku se po po bën dritë të ke shkuptuar me kështu sikur se drita e llambës ose e diellit por por vret një dritë nga disponimi nga harrea e brancë me shpirtnore që e ka. Nga sa adhërimi i Allahut dhe lora dismundon shpirtin, e vizon zambrën, e knosht trupin, pra edhe ndodh që këtë vret, sikur se njëri për shembull, njëri më rzëtshëm, më ftyr vrejet, që është i mrzitur, muftyr vretësh i mrzitur. I vret edhe edhe në ftyrë disi bëhet që Ka një mërzi, edhe ftyra fillan të ameni një ngjur tjetër nga mërzi e madhën. Mirë po, e, njerë i disponumë, njerë kërë të imen një lejnë të mirë, gëzohët, i ndrit ftyra, apo i thonjën, po i shëndrit ftyra për i gëzimit. Pse nga disponimi? Edhe besimtarje, edhe besimtarja, njënë dhe disponuar për shkak se po i kryo obligimin dhe Allahot, nuk i bëjnë as kuj të keq, nuk jamendojnë di kuj të keqen,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 i thon burrit po ai hajse të hajneser nuk e merr për shumë seriozisht këtapun dhe ai është gjuna apo i jo, ul lashërit këpucën e ka nga Shkupi e e cike ka dha më herët oto sërqet në çajet duhet ju përmojm rregullor që përmenda do thot mos me ik pa lejet prend v kurë storë ka kokë oni fal rregull kërkohet jepet sikur se bëhet teknik nëse është bëmarza sikur se duhet atara do thot çështja e Kurërimit me dokumenta, mendojnë se është qështje nuk ndikon të gëvlefshmërija martesës, por ndikon të kjetët e për ditshme, njëse që shkime vërdoj se kjo grejote, fmitet të ku kimi vendosë, mendojnë se është qështje të ashtë dëmëzoshme primarë, jetësore, që njeri u tjetë i registru hardi konë, ashtë nuk mune me konë, me janu jë, njërë njërë, pa, pa, pa, pa letreftim, a e shesua gale. Një allo me po e të rizdoftimin, e pasaportin, e qertifikate në lindisë, e të martesë, e kështu më ratë, me po e së qëra. Se këtu e më bërë për dobinë e njerëzve. Njesër me verifiku se kjo është grua jote. Aje me verifiku se këti e buri saj. Apo është këte e më fmitë e tu, të regjistrum. Në është një formularë, gjitha këto që është, qertifikata e familjes. A tu është krye familjarë, janë tërtë e familjes, këne ki familje,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 dhe të ardhëmën. Së so, që ofësikua në ruar, dhe të, të patëm rasin që e, të jemi sonë të sëbashku dhe që përmes kësaj kohë që patëm dheri më tani, dhe të jemi në fund të emisionit, që dhe të të, e, të përgjigjemi në pyte që patëm përmes SMS-it dhe pyteve që në erdhëm përmes telefonatave. Së so, që ofët, në këtu deturojme që të bëjmë përfundimin e këti emisioni,